Nu ska vi prata om Youtube. Sidan grundades i februari 2005 av tre killar som tidigare hade jobbat med varandra på företaget PayPal. De hette Steve Chen, Chad Hurley och Jawed Karim. Och de hade stört sig på hur krångligt det var att ladda upp en film från en middag hos Chen. Och utifrån det inspirerats att skapa en ny användarvänligare videotjänst. Den första filmsnutten som laddades upp på Youtube hette Me at the Zoo publicerades den 23 april 2005 klockan 2027, var 19 sekunder lång och föreställde Karim när han pratade om elefanterna på ett zoo. När denna text skrivs har den filmen 8 miljoner 700 000 visningar. Youtube öppnade som betaversion för offentligheten i maj 2005- och sex månader senare lanserades sidan officiellt. Från det att den första betaversionen släpptes till den officiella lanseringen till idag har YouTube sett miljarder filmer laddas upp och hundratusentals nya tillkommer varje dag. Där växt till att bli den enskilt mest populära videotjänsten på nätet någonsin och är bland nätets fem mest populära sidor överhuvudtaget. De flesta filmklippen du själv har sett på Youtube har antagligen haft miljontals visningar. Det är sällan man kommer på sig själv med att hänga omkring i de mer obskyra och mörka hörnen av Youtube bland de där filmerna som inte har mer än ett tiotal visningar. Men de existerar naturligtvis. Av alla miljarder filmer som laddas upp till Youtube är det ytterst få som får någon större uppmärksamhet. Och jag har alltid själv tyckt –att det finns något särskilt i de där filmerna som ingen ser. Ser du en film med typ fem visningar– –är du en del av en liten utvald skara människor. De enda som blivit vittnen till vad det nu är som filmats. Olyckligtvis är de filmerna oftast dumma, meningslösa och inte så sevärda– –vilket såklart hänger ihop med hur få visningar de har. Nu för tiden är sidan dessutom väldigt aktivt modererad– och det är omöjligt att smyga in ens det allra minsta snusk utan att få sitt filmklipp raderat. Men om vi vrider tillbaka klockan sju år, hur såg det ut då? Den 21 november 2005, inte så långt efter att Youtube officiellt lanserats, startades ett Youtube-konto med det tämligen inte namnet Dennis 100 Tre dagar senare på den amerikanska högtiden Thanksgiving laddade Dennis Hundred upp sitt första videoklipp med namnet Talande kalkon. Videon som hade spelats in med en lågkvalitativ kamera visade en familj som satt kring ett köksbord och åt kalkon. Det hade sett ut som en vanlig Thanksgiving-middag om det inte vore för att allt ljud var ersatt av en inspelning av en man som gallskrek som om man försökte gestalta kalkonens smärta av att bli uppäten. Vid slutet av inspelningen vändes kameran mot den lilla, kanske tolvåriga flickan vid bordet och zoomade in på hennes ansikte. Ungefär när filmen tonar ut i mörker börjar flickan hosta våldsamt och verkar få kvällningar. I ena hörnet hade videon en rosa vattenmärkning som löd www.skippersbin.com Och i filmens beskrivningsruta stod det kort och gott bara Till Skipper. Filmklippet fick aldrig fler än tio visningar och inga kommentarer alls. Trots vattenmärket har ingen någonsin heller registrerat domänen skippersbin.com. Dagen på laddades en andra film upp på Dennis Hundreds Youtube-konto. Stavningen och grammatiken var slarv i rubriken som löd Talande kalkon bakom kulissnerna. Själva filmen är skakigt inspelad med ytterligare en billig kamera som någon uppenbarligen håller i handen. Och vi ser samma köksbord och kalkonmiddag som i det förra klippet. Men den här gången är kameran placerad bakom stativet med den kamera som spelade in den förra filmen. Vid kamerastativet står två män i jeans och smutsiga vita t-shirts. Märkligt nog har de båda satt på sig plastmasker över ansikterna. Den ena har en gorillamask och den andra ser ut som en serieteckningsartad Dracula. De betraktar småskrattande för sig själva när familjen äter kalkonen. Vid den tidpunkt då den första filmen är inne på sina sista sekunder Ser man hur mannen i dracula -mask svänger kameran mot den lilla flickan. Precis när hon börjar hosta lyfter kameramannen upp en flaska flytande tvål framför kameran och kastar den på mannen vid matbordet. Mannen får den i huvudet och faller baklänges från stolen och försvinner ur bild. Resten av familjen reagerar inte på detta utan de börjar kvälja och hosta precis som den lilla flickan. De två männen bakom kamerastativet och mannen som står med den kamera som spelar in detta filmklipp bryter samman i hysteriska skrattsalvor precis någon sekund innan filmen blir svart och slutar. Precis som i den förra filmen och för den delen alla filmer som laddats upp på detta konto syns det lilla Skippers bindvattenmärket i hörnet. Beskrivningen till Skipper och det låga antalet visningar är också de samma. Till skillnad från den första filmen- hade dock någon skrivit- i detta videoklipps kommentarsfält. Kommentaren kom från en användare- med namnet Bogbox- och löd- LOL, good times. Smiley. Den som undersökte användarkontot Bogbox- kunde se att det startade- en dag efter Dennis 100. Och även det hade laddat upp- en 20 sekunder lång filmsnutt- det klippet hade rubriken Öppna upp Skippers bin med fyra utropstecken efter. Och i själva filmrutan syntes bara den oregistrerade webbadressen till Skippers bin i lila text över en svart bakgrund. Dennis Hundred laddade inte upp något mer förrän den 12 december då ett filmklipp med rubriken Alla är vi kritiker dök upp. Där hoppar en skallig medelålders man iklädd ett fläckigt vitt linne omkring i ett dåligt upplyst garage. Kameran är inzoomad på honom och trots dess låga kvalitet ser man att han har bläsyrer, ärr och öppna sår i ansiktet och pannan. Då och då hörs ljudet av glas som krossas. Ungefär en minut in i filmen zoomar kameran ut och avslöjar att de två männen med gorilla- och draculamasker sitter bredvid och kastar glasflaskor från en låda mot mannens bara fötter. Det är det som får honom att utföra sin patetiska dans över glasplittret, över allt blodigare golvet. I början av filmen spelas någon sorts generisk diskomusik, men plötsligt tystnar den. Och en tredje man, med en papperspåse över huvudet, med två hål för ögonen och en leende mun ritad med kulspetspenna på påsen, går in i bild. Han börjar gorma svordomar och förlämpningar i örat på den dansande mannen, som börjar gråta. Då vänder sig papperspåsemannen mot kameran, pekar mot den gråtande mannen med tummen och skriker. Ser ni det här? Man tror inte sina ögon. Den dansande mannen försöker göra en sorts pirouett men kollapsar på golvet och filmen tonar ut i mörker. Det intressanta med den här filmen är att det är första gången man hör någon av männen tala och man kan ana en vakt östeuropeisk kanske rysk brytning hos mannen med papperspåse över huvudet. Känns som att en hel del av nätets märkligaste grejer kommer från det området. Eller hur? Tio dagar senare den 22 december laddade Dennis Handred upp en fjärde video. Den hette Har för mycket kul och utspelar sig i ett barns sovrum. Kameran placeras på en byrå och i bild ser man papperspåsemannen hoppa i en säng. Vid sidan om, halvt utanför bild, drämmer gorillamannen en tonårspojke som sitter i rullstol in i väggen om och om igen. Pojken gråter, men gorillamannen skrattar maniskt och högt och blir mer och mer våldsam. Drakulamannen syns inte, men någonstans utanför bild hörs ljudet av en knarrande säng och en kvinnas skrik och gråt. Detta pågår i två minuter, tills knarrandet upphör i och med en dovduns. Både gorillamannen och papperspåsemannen slutar då med vad de håller på med, och den senare ropar, är du klar där inne. Han får ett dämpat ja till svar och någon bakom kameran muttrar. Nej gick snabbt. Denna film fick också en kommentar av Bogbox. Bästa kvällen någonsin, följt av sex utropstecken. Tack, Skipper. Ytterligare en månad av inaktivitet passerade. Tills den 14 januari 2006, då Dennis Handred publicerade sin femte och sista film på Youtube. Den hade titeln Otur Lewis och visade en förvirrad man som sitter på ett litet plastbord för barn i hörnet av vad som ser ut som ett jättelikt magasin. Någon bakom kameran frågar honom om hans namn och han svarar mumlande Lewis. Han besvarar ytterligare några frågor men man hör inte vilka eftersom Dracula-mannen samtidigt promenerar in i bild med en bandspelare i handen. En inspelning av någon som upprepar sju års otur, som ett mantra, om och om igen, spelas på hög volym. Och den intervju som kameramannen gör med Louis dränks i ljudet. Louis verkar flera gånger under samtalet somna till, men det får ett abrupt slut när prick fem minuter gått och gorillamannen plötsligt rusar in i bild och krossar en spegel över hans huvud. Mannen som säger sig heta Louis kollapsar på bordet framför honom. Och tar en skärva av spegeln som han börjar hugga sig själv i magen med: vrålande sju års otur. Allt medan gorillamannen och papperspåsemannen skrattar hysteriskt. Videon slutar tvärt ungefär tio sekunder senare. Detta var Dennis Hundreds sista uppladdning. Ingen av hans fem filmer fick fler än 15 visningar. Och eftersom både hans och kommentatorn Bogboxis konton nu båda har raderats är filmerna numera också försvunna. Sidan skippersbin.com har aldrig existerat, varken då eller nu. Och vem Skipper är, är okänt. Du som hört detta blir inte mycket klokare, det gör den första att erkänna. Vill du se filmerna går de kanske ladda ner från någon obskyr fildelningssajt som du egentligen inte borde ha något att göra med. Själv tvivlar jag på att de finns kvar på nätet. Och undrar du vad poängen med hela den här historien är så finns det inte riktigt någon. Jag ville bara berätta om vad som kan hända i de mer obskyra och mörka hörnen av Youtube bland de filmer som inte har mer än ett tiotal visningar. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och det vi nu hörde var creepypastan Skippers Bin uppläst av Ludwig Josefsson. Vi vet inte vem det är som har skrivit Skippers Bin men den dök först upp på den anonyma textpubliceringssajten Pastebin postad av någon med signaturen Serap HNB. Pastebin används mest som ett lagerutrymme för människor som vill spara lite kodsnuttar eller hackare som läcker ut stulna lösenord och databaser. Oavsett vilket så är publiceringarna nästan alltid anonyma. Och tillsammans med det faktum att det oftast är en programmerare, utvecklare och script som använder Pastebin så skapar det en ganska intressant känsla kring Skippers bin. Tänkte ni på att perspektivet som historien var berättad ur var lite konstigt? Det är inte en person som var med och laddade upp filmerna som berättar men inte heller någon helt utomstående som aldrig har kunnat hitta dem. Det är som att det är Youtube själv som berättar om några av de märkliga saker som laddas upp där. Som att det är liksom är internet som vänder blicken mot sig själv och vittnar om allt vansinne det innehåller. För vem annars skulle kunna känna till det? Vem annars ser allt bizarrt, olagligt, skrämmande och groteskt som finns på nätet? Hur många ser det? Och hur nära dig finns det egentligen? Det här är frågor som lyssnaren Rebecka vidrörde när hon för en månad sedan ungefär hörde av sig och önskade tema för ett avsnitt av Creepypodden. Så här skrev hon. För några veckor sedan berättade min pojkvän för mig om något som kallas för Deep Web. Han sa, du vet väl om att det internet som du surfar på bara är en liten del av hela internet. Efter lite Google-sökningar har jag nu kommit fram till att det internet som jag surfar på verkligen bara är ytan av internet. Det som kallas The Surface Web. Det finns väldigt många creepypastas om det som kallas deep web och även skärmdumpar på Youtube från folk som lyckats komma dit. Jag tycker det är väldigt intressant eftersom det är så hemligt ovärkligt, men ändå existerar det eftersom FBI faktiskt själva använder sig av det. Denna del av internet kan endast nås genom en extremt krypterad webbläsare som heter Tor Och väl där kan man hitta allt från anonym droghandel, hacker, vapenhandel och hitmans. Man beställer ett mord. Det känns väldigt läskigt att detta existerar, speciellt så nära oss. Ja, så skrev Rebecca och hon har fattat det helt rätt. Det hon dagligen ser av internet är bara en bråkdel av allt som finns där ute. Delvis eftersom hon, som vi alla andra, troligen bara besöker max ett par dussin webbplatser per dag. Om du är som alla andra på internet, använder Facebook och kanske något annat socialt medium och kanske Kik eller Snapchat eller Youtube, läser lite nyheter och spelar lite spel och kanske följer någon blogg eller en nischad sajt för ditt specialintresse ja, då har du helt enkelt bara sett någon promille av hela internet. Då finns det oerhörda mängder kvar att upptäcka. Och delar av det som finns kvar där ute i mörkret kallas alltså deep web. För att förstå det här avsnittet är det nog bra att först ställa sig frågan Vad är egentligen deep web? Ja, egentligen är det inte något så värst spännande. Man kan säga att nätet har ett synligt lager och sen ett osynligt underbygge. Lite som ett isberg som bara syns till några procent och till största delen är gömt under vattenytan. Och det som gör de här sajterna synliga eller osynliga är mestadels om man kan hitta dem med sökmotorer som Google. Ta till exempel de synliga delarna av några svenska lokaltrafiksajter- sl.se i Stockholm, vasttrafik.se på västkusten och dintur.se längs den östra kusten mot Bottenhavet. Vad som går att söka fram med Google är dessa sajters själva startsidor och kanske nyheterna de publicerar och lite trafikinformation. Men på dessa sajter finns också oerhörda mängder med tidtabeller lagrade som databaser och informationsfiler. Alla de där tidtabellerna skulle helt förstöra Googles första resultatsida för den som till exempel googlade på 17 maj. Man skulle ju bara hitta en massa bussavgångar istället för information om Norges nationaldag som man ju egentligen var ute efter att läsa om. Dessa tidtabeller eller nätbutikers lagerinformation eller dokument på Google Docs eller direktmeddelanden mellan Youtube-användare, det är Deep web en obegripligt stor mängd information som utgör säkert 90% av hela internets massa men som inte är tillgänglig via sökmotorer. Det finns säkert ett och annat spännande att upptäcka här som till exempel skvallret mellan dina vänner på Facebook eller mejlen mellan dina lärare eller chefer om du har skött dig i år. Men det handlar inte så mycket om vad internet gömmer utan mer om vad dina medmänniskor säger. Så, ytnätet är alltså allt en sökmotor kan nå och deep web är det som en sökmotor inte kan nå. Men så finns det en tredje kategori, som är den som lyssnaren Rebecca har hört talas om. Den kallas dark web eller darknet och det är en del av nätet som avsiktligt har gömts undan från oss som använder vanliga webbläsare som Chrome, Safari eller Firefox. För att surfa på darknet måste man använda webbläsaren Tor som står för The Onion Router. Webbadresserna här slutar nämligen inte i .se eller .com eller .nu utan i .onion. En hel webbadress i darknet kan se ut så här: 3 fib 44 wdhnd 2 ghhlonion Tor och .onion-domänerna utvecklades för att skydda användares integritet och för till exempel människorättskämpar i diktaturer som behöver kunna kommunicera utan att staten eller någon annan ser det och kan fånga dem. Där kan det faktiskt betyda skillnaden mellan liv och död. Men som på alla andra platser där människor tillåts kommunicera helt anonymt där de kan vara hemliga med vad de vill ha och vilka de är och vad de kan tänkas betala för det har också myter och berättelser om yrkesmördare och sadistnätverk börjat spridas här. Vissa mer sanna än andra. Det finns många historier om Deep Web och, och Darknet, precis som Rebecka skrev. Och de allra flesta är väldigt blodiga. Det är människor som mördas framför webbkameror och knivar och uppsprättningar och blod och så vidare. Men blod i sig gör inte en bra spökhistoria- så jag har i det här avsnittet försökt välja historier som inte bara bygger på våld utan som också har någonting mer att komma med. Men jag vill ändå säga att du som lyssnar med barn eller du som vet att du är känslig för våldsskildringar, du kanske ändå ska hoppa av det här avsnittet. Det känns bäst för mig att ge den varningen i alla fall. Bland de oftast återkommande legenderna om Darknet finns viskningar om hemsidor där man kan betala för att se någon dö. Luke Hartwick har skrivit en berättelse som i min översättning heter Min kompis gjorde något fruktansvärt på Darknet. Där vi möter en av dessa hemsidor, fast från ett lite oväntat perspektiv. Mikael Forsberg läser Min kompis gjorde något fruktansvärt på Darknet. Ni har säkert alla hört talas om Darknet Men trots alla dessa mörka hemligheter som det viskas om Var ingenting så sjukt Så det förberedde mig för vad jag skulle komma att se på Mardernet Om du skulle fråga vad jag hörde talas om den sajten först Skulle jag inte kunna svara på det Det är som att den kommit till mig bokstav för bokstav genom åren Med antydningar och detaljer som fått spridning på egen hand Och som till slut kunnat byggas upp till en enhetlig bild men inte ens de små groteska komponenterna fick mig att ana att det skulle röra sig om en så sjuk plats som det verkligen är. Min väg ner i detta kaninhål började med att jag blev lite förälskad i en tjej. Hon hette Amanda och vi gick en gemensam kurs på torsdagskvällarna på folkhögskolan. Jag är vanligen väldigt dålig på att prata med människor jag inte känner. Men när hon presenterade sig i klassrummet och sa att hon kom från Östersund fick jag ett infall. Östersund ligger precis bredvid Storsjön och som den jag är frågade han om hon någonsin sett Storsjö och djuret. Några i klassrummet vände blicken mot mig och tittade på mig som om jag var en idiot. Men Amanda låg och sa att hon naturligtvis hade ridit på den. Efter att ha suttit och snackat några gånger efter att lektionerna varit över bestämde vi oss en kväll för att dra hem till henne och dricka några öl. Det visade sig att vi båda hade en hartkärlek till hipsterpop och vi lyssnade på några låtar och skämtade om hur dåliga de var. Sen visade det sig att hon hade en flaska vodka och en två liters fanta vilda bär och rätt som det var att hon gränslade över mig i soffan. Hennes t-shirt hade hamnat någon annanstans när hon plötsligt drog sig undan och gav mig en lite konstig blick. Som om hon precis kommit på något. Vi ska nog inte göra det här. Det verkar som att du gillar mig på riktigt, sa hon tyst. Vad fick du det intrycket ifrån, försökte jag skämta. Det skulle vara meningslöst för mig sa hon och gjorde sig från mina armar det sårar mig lite det där sista jag är inte en sån som måste gifta mig med alla jag ligger eller strular med men just henne var jag lite för svag för för att bara låta en sån kommentar rinna av mig jag vet inte om det var vodkan eller chocken men jag fann inga ord utan bara låg och tittade efter henne men hon var helt bortkopplad nästan som någon stängt av henne jag reste mig tyst från soffan, klädde på mig och lämnade lägenheten. Jag hörde själv hur patetiskt det lät när jag sa ses i skolan innan jag gick. Det där hände på en fredag och nästa torsdag frånvaro från vår gemensamma kurs. Först då försökte jag faktiskt få tag på henne igen. Hon svarade inte i telefonen och var utloggad från Facebook-chatten. Och när ytterligare en torsdag kommit och gått utan att hon syns till blev jag lite orolig och gick hem till henne för att knacka på. När jag kom dit stod hennes ytterdörr på glänt, men det var ingen hemma. Jag var nära på att ringa polisen, men gick först in för att kontrollera att hon verkligen inte var där. Och på hennes softbord stod hennes laptop uppslagen och på. Jag slängde en blick på skärmen och såg ett nedlandningsfönster för programmet Murdernet. Hon hade uppenbarligen redan installerat och öppnat det för nere i startfältet fanns en ikon som indikerade att hon minimerat fönstret men att det fortfarande körde. Eftersom jag kände igen Mardernet från historierna jag läst på nätet öppnade jag fönstret och hittade en privat chatt hon deltog i. Av det jag såg förstod jag att de hade pratat om priser. Tre andra användare hade kommit överens med henne om att betala 200 000 kronor för något. Jag kände hur något vreds om i min mage. Vad hade de köpt av henne? Jag skulle precis scrolla upp för att se om jag kunde läsa något mer. Men allt jag hann se innan någon kom gå in i korridoren utanför lägenheten var ett datum. På måndag natt klockan tre på alfa alfaservern. Från dörren hörde jag en bekant röst. Hallå? Är det någon här? sa hon oroat. Det är jag, svarade jag i brist på bättre. Hon kom in i vardagsrummet och hennes ansiktsuttryck gick från skrämt till förbannat. Vad fan gör du här? Jag var orolig för dig. Hon avbröt mig. Det ska du inte vara för du känner inte ens mig och ska inte bry dig om vad jag gör. Vem tror du att du är som bara kan klampa in i min lägenhet? Jag var om ursäkt hundra gånger men det gjorde ingen skillnad. Men trots ilskan kunde jag se att något annat hade förändrats. Hon hade påsar under ögonen och var blekaren förut. På huvudet hade hon knutit en lila bandana som dolde hennes tunna hår. «Stick härifrån och kom inte tillbaka», sa hon. «Du var bara en olycka och nu är det klart. Hej då!» Jag låtsades inte bli sårad och gick därifrån med så rak rygg jag kunde. Men allt jag kunde tänka på på vägen hem var hur svag och tunn hon såg ut. Hade hon alltid sett ut så, hade jag bara inte märkt det. Vad var det hon skulle göra på måndag natt? De följande dagarna i folkhögskolan var det omöjligt för mig att koncentrera mig. Jag hade inte känt Amanda länge med. jag tyckte om henne och kände någon sorts ansvar för henne. Jag kände att jag var tvungen att få veta vad hon skulle göra. Så på måndag eftermiddagen, några dagar efter mitt besök hos Amanda, gick jag in på en mycket suspekt sida och laddade ner mjukvaran för att använda Mardernet. Det var ganska lätt att orientera sig på sajten som dök upp. Bland dess fem servrar som hette Alfa, Beta, Gamma och så vidare. Jag gick igenom några av dem, men där var det dött och tyst. Bara på Delta-servern hittade jag några användare i en privat chatt. Det enda jag kunde se utifrån var att två av dem hade prislappar vid sina användarnamn. Det visade sig att alla servrar var gratis att komma åt, men att någon också var tvungen att betala för att någon sorts show skulle komma igång och då också fick de skriva vad de i showerna skulle göra. I Delta-servern dök en streamad film så småningom upp, där en tjej med tatueringar gjorde allt möjligt med sin kropp. Så fort en av de betalande användarna i chatten skrev att de skulle ta fram en pryl så lutade hon sig ur bild och vips, plockade fram den. Jag blev mer och mer nervös ju längre tiden gick, och eftermiddagen övergick ikväll- när klockan så till slut slog tre på natten hade jag fått sällskap av ett 20-tal användare på Alfa-servern. I toppen av rutan som innehöll oss inloggade användare fanns tre signaturer med vidhängande prislappar och tillsammans blev summan av deras prislappar 200 000 kronor. Plötsligt lyste den svarta streamingrutan upp och jag stirrade rätt in i Amandas fina gröna ögon. Hon såg nu ännu mer härjad ut än sist. Var hon sjuk? Hej allihopa, sa hon in i webbkameran. Vad mycket folk det blev. Jag har inte sett så många inloggade sedan den där tjejens bajs-show. Chatten började fyllas av hälsningar och småprat om showen Amanda hade nämnt. Hon själv satt orörlig och läste. Än så länge var jag lättad att se att hon inte var naken, även om hon inte heller var fullt påklädd. Hon hade på sig samma turkosa trosor och BH som hon haft när vi hade vår lilla grej. Även om hon såg sliten och sjuk ut var hon fortfarande väldigt vacker. Jaha, jag antar att det inte är så mycket mer att säga, sa hon. Med en röst som lät som att hon stålsatte sig. Tack så mycket för att ni har varit så generösa med pengarna. Det kommer min familj behöva eftersom det har kostat dem så mycket pengar. Det är inte gratis att vara sjuk när försäkringskassan är som den är. Mamma och pappa kommer ju inte fatta vad som hänt först men det ska nog lösa sig. I chatten började folk slå vad om något. Jag förstod inte vad de pratade om för de pratade bara i siffror. Jag sätter 5000 på att hon inte klarar sig förbi tre, skrev någon. Men kolla på hur sliten hon ser ut, hon kommer inte ens klara två, svarade någon annan. Och så fortsatte det. Jag såg Amanda ögna igenom konversationen och hon bleknade ännu mer i ansiktet. Sen försökte hon le, men klarade bara av att... Darra med underläppen Vid det här laget skakade jag själv nästan lika mycket som hon Vad var hon skulle göra? Vad var det jag skulle se? Okej, kraxade hon Ur hennes ena ögonvrå kom en stor tår Och föll ner för hennes smala kind Hon tittade bort från skärmen ett ögonblick Och torkade av sitt ansikte i ett klädesplagg Och sen tittade hon tillbaka och sa okej igen nu var hon röd i ögonen med fuktiga kinder. Hoppas ni ska gilla showen. Sen rullade hon tillbaka sin kontorstol en bit från datorskärmen. Nu såg jag hennes båda händer och något glimmade i den ena. En kökskniv. En absurd stor kökskniv med ett handtag av trä. Hon tog den i båda sina händer och pekade bladet mot magen. Sen... Med ett litet stön stötte hon in den. Hon körde kniven hela vägen in i magen och drog ut den igen. Och det kom ut blod så tjockt att det såg ut som bläck. Först trodde jag att streamingen plötsligt hade blivit suddig men så insåg jag att det var för att mina ögon var fyllda av tårar. Hon fortsatte. Alla förlorade sina vad. När hennes arm till slut hängde slapp och sladdrade över kontorstolens armstöd hade hon lyckats hela tio gånger. Och det där kostade alltså 200 lax, skrev någon i chatten. En annan användare svarade, japp, någon här ibland oss har precis upplevt ett riktigt ordentligt klimax. En tredje kom in och skrev, yes. Jag satt där orörlig och bara stirrade på hennes livlösa kropp. Jag var helt slapp i kroppen, visste inte om jag skulle ringa polisen eller ambulansen eller om det redan var för sent. Men det fanns också en annan känsla i mig, en som jag inte riktigt kände igen. Jag hade precis sett någon dö, rakt framför mina ögon. Trots att jag fortfarande kände tårarna rinna ner för kinden kunde jag inte hjälpa att jag också själv kände mig väldigt, väldigt levande. Vidrig, äcklig, men levande. Av respekt för Amanda väntade jag i några minuter med att torka mina tårar. Min mage bubblad av känslor, av liv, samtidigt som jag kände mig avtrubbad och kall. Jag lade nästyrken åt sidan och klickade mig in på betaservern för att se vad mer som hände där ikväll. Det var Min kompis gjorde något fruktansvärt på Darknet, uppläst av Mikael Forsberg och skriven av Luke Hartwick. Om ni minns mejlet som jag fick från Rebecca, så skrev hon faktiskt en sak där som jag tycker man kan stanna upp och fundera lite extra på. Det känns väldigt läskigt att detta existerar, skrev hon och syftade på droghandeln och på yrkesmördarna och så tillade hon Speciellt så nära oss. Och just i det där, låt oss kalla det för närhetsprincipen, tror jag mycket av lockelsen i dessa historier ligger. Spökhistorier om skogar och avlägsna hus, om slott och underjordiska gångar i all ära. Men ingen plats är mer skrämmande än den där vi känner igen oss. Om jag skulle berätta en historia i den här podden om just ditt sovrum, med alla detaljer som behövdes för att just du skulle känna igen dig Ja, då skulle du förmodligen bli räddare än någonsin förut. Och grejen är att på sätt och vis är internet ditt sovrum. Du är aldrig längre bort från en skrämmande hemsida än en webbadress. Skriv bara in den i din webbläsare så är du där. Kruxet, eller då, kanske räddningen, i att du sällan känner till de där webbadresserna. Men visst är det en lite kuslig tanke att du bara skulle behöva upptäcka dem bara fått märkligt tips eller mejl eller någonting liknande för att kunna hamna där eller en vän för frågan 2015 kom skräckfilmen Unfriended ut. Den fick halvbra kritik men är intressant i det här avsnittet för den bygger på idén att hotet kommer genom internet till dig och inte tvärtom. Att någonting letar upp dig på nätet och bestämmer sig för att leka med dig. Och det finns faktiskt en ganska klassisk creepypasta som handlar om just detta som nästan skulle kunna vara filmen Unfriendeds inspiration. Den heter i min översättning Skype-samtalet- skriven av en okänd författare. Och här läses den upp av Michaela Hamilton. Här om natten satt jag framför datorn och hängde som vanligt. Jag brukar alltid vara inloggad på Skype- ifall någon skulle vilja ringa eller kontakta mig. Så när det plingade till och den där märkliga ringsignalen började låta- var det ingen överraskning. Det som däremot var överraskande- var att jag inte kunde se vem det var som ringde. Det fanns inget användarnamn- utan bara ett tomrum där det brukar stå vem det är som ringer. Jag tänkte att det var någon kompis som drev med mig- och klickade på den gröna telefonluren för att svara. I videorutan var det helt svart. Jag höjtade ett hallå in i min mikrofon- men fick inget svar. I mina hörlurar var det tyst- inte ens bruset som brukar skapas av en inaktiv mikrofon hördes. I brist på annat klickade jag upp chattrutan med personen som ringt mig och skrev ett «Hallå, där också!» Men inte heller där fick jag svar. Skitsamma, tänkte jag, och skulle precis klicka bort samtalet när det plingade i chatten med den okända användaren. «Stanna kvar», stod det. «Jaha, det var ju skumt. Vem är det?», skrev jag tillbaka. Plötsligt kom ljudet tillbaka i mina hörlurar och jag hörde ett svagt, väsande skratt. I videorutan var det fortfarande svart men så blinkade det till. Jag kisade med ögonen för att försöka se igenom mörkret men såg ingenting. Jag utgick fortfarande från att det var en kompis som försökte skrämma mig och var nu imponerad av försöket. Jag kände kalla kårar ut med ryggraden men försökte låta arg och säker. Tänker du berätta vem det är eller skitstövel? Det väsande skrattet återkom. Den här gången tyckte jag mig höra det även utanför hörlurarna. Jag snurrade snabbt i min stol och flackade med blicken bakom ryggen men såg ingenting där. Det var nedsläckt och tyst i lägenheten och lampknappen var några ganska obehagliga meter bort. På grund av min svarta skrivbordsbakgrund och att Skype-fönstret var så mörkt lyste inte ens datorskärmen upp rummet något vidare. Jag avfärde det hela som att jag blivit paranoid och snurrade tillbaka till datorn. När jag fäste blicken vid videorutan i Skype-fönstret såg jag nu något svagt lysa en bit från kameran. Jag böjde mig fram mot skärmen för att se om jag kunde urskilja vad det var och noterade att ljuset blev större och större. Ljuskällan var fyrkantig upp till men tycktes skimmas av något i den nedre kanten. När ljuskällan kom ännu närmare såg jag att det var ett bakhuvud som skymde ljuset. När den kom ännu närmare insåg jag att det var mitt eget bakhuvud. Skype-samtalet av en okänd författare uppläst av Mikaela Hamilton. Skulle du våga titta i dina föräldrars eller i dina syskons besökshistorik på nätet? Jag tror inte det. Själv vill jag inte göra det. Helt enkelt för att de människor som vi har närmast oss också är just människor. De kan ha hemligheter som bara de känner till och som vi kanske inte skulle må så bra av att få reda på. Vi vet inte och det är kanske bäst så. Och det är just den grejen som gör många av de historier som cirkulerar om internet och darknet så effektiva. De är nämligen ofta skrivna av de här okända författarna. Och en författare som du inte vet vem det är, det kan ju vara vem som helst. Det kan ju vara din pappa, din mamma, din bästa vän. Det kan vara jag. Det kan vara du. Och ännu värre, det de skriver kan ju faktiskt också, teoretiskt sett, vara sant. Du vet inte. Och som sagt, det kanske är bäst så. I veckans sista historia ska vi höra en berättelse om en pojke som fick Veta. Den heter i min översättning Spökhistorien jag berättade för min son. är skriven av Reddit-användaren Ovenfriend och den läses upp av Ludvig Josefsson. Grabben, jag har tänkt prata med dig om hur man håller sig säker på nätet. Jag satte mig på golvet bredvid honom där han satt med sin dator och spelade Minecraft på en öppen server. Han stirrade in i skärmen med den där uppslukade barnblicken. På högra sidan av skärmen rullade kommentarer förbi i en chatt. Hör du, hör du vad jag sa? Han slet blicken från datorn och tittade trött på mig. Pappa, om du bara tänker komma med en töntig spökhistoria så vill jag hellre spela. Vad menar du? hojtrade jag och låtsades vara sårad. Sen log jag mot honom och sa att jag trodde att han gillade mina skräckiser. Under hela hans uppväxt hade jag underhållit honom med berättelser om barn som möter häxor, spöken, varulvar och skogstroll. Jag använde sagorna dels för att lära honom om världen men också för att berätta vad man skulle göra och inte göra. Precis som sagor alltid använts med andra ord. Vi singelpappor måste använda oss av alla trick vi kommer åt. Han skrynklade ihop sitt ansikte. De var roligare när jag var liten- men nu är jag stor och då är de faktiskt inte läskiga längre. De är dumma. Om du måste berätta om internet då får du faktiskt göra det så läskigt du kan. Jag tittade skeptiskt på dem. Alla armarna i kors och besvarade trotsigt min blick. Pappa, jag är tio år och modig, faktiskt. Hmm, okej. Okay. Jag ska göra så gott jag kan, sa jag och började. En gång fanns det en pojke som hette Kalle. Min sons ansiktsuttryck avslöjade att han inte direkt var imponerad av inledningen. Han suckade och la sig på magen beredd på ännu en töntig spökhistoria. Jag fortsatte. Kalle gillade att hänga på nätet och skaffa sig konton på många hemsidor. Efter ett tag började han prata med andra barn som spelade samma spel som han- och som använde samma forum som han. Han blev kompis med en annan pojke som på forumet kallade sig Medhjälparen23- och som var tio år gammal. De gillade samma datorspel- och youtubare visade sig- och de gillade varandras humor och skämt. De utforskade spel ihop. Efter att i flera månader har snackat på nätet- gav Kalle, medhjälparen 23- sex diamanter i ett spel de spelade. Och det var en väldigt snäll present. Medhjälparen 23 sa att han ville återgälda presenten- med en grej han skulle skicka i ett paket- Kalle tänkte att det inte skulle vara farligt att ge bort sin hemadress till medhjälparen 23 så länge han lovat inte sprida den eller berätta för någon vuxen. Medhjälparen 23 lovade och loggade ut för att fixa presenten. Jag pausade i berättelsen och spände ögonen i min son. Var det en bra idé av Kalle tycker du? Han skakade ivrigt på huvudet och sa nej. Mot sin vilja hade han dragit in i berättelsen och ville höra resten. Jag berättade vidare. Nej, och det visste Kalle också att det inte var. Han kände sig dum för att han hade berättat om vad han bodde för någon på internet och fick mer och mer skuldkänslor. När han satte på sig pyjamasen nästa kväll var han nästan livrädd och bestämde sig för att berätta vad han hade gjort för sina föräldrar. Han skulle säkert få indragen veckopeng men det var det värt för att rensa samvetet. Han la sig i sängen och låg och vred och vände på sig i väntan på att pappa och mamma skulle komma och natta honom. Nu såg jag i min sons ögon att han visste att det läskiga var på gång. Han som hade låtit så tuff i början satt nu framåt böjd och bet i sin underläpp med ögonen fästa i mina. Jag fortsatte berätta med tyst röst, nära honom. Kalle låg där och hörde husets olika ljud. Tvättmaskinen dunsade för sig själv i tvättstugan. Grenar skrapade mot villans väggar. Han hörde sin lillebror jollra i rummet bredvid. Och så var det något annat ljud han inte riktigt kände igen. Något som väsnades. Till slut hörde han pappas fotsteg i hallen utanför dörren. Pappa, sa han nervöst, jag måste berätta en grej. Pappa stack in sitt huvud genom dörren i en konstig vinkel. Det var svårt att se i mörkret men han verkade inte röra på munnen när han pratade. Hans ögon var konstiga. Ja, min son, sa pappan med konstig röst. –Pappa, vad gör du? –frågade Kalle. –Ingenting, hur så? –svarade pappan, överdrivet dramatiskt. Kalle drog upp tecket i hakan. E –Är mamma där? –frågade han. –Här är jag. Mammans huvud dugg upp under pappans i dörren. Hon pratade med en onaturligt ljus röst. –Vad tänkte du berätta? –Att du har berättat var du bor för medhjälparen 23– det var dumt. Vi har ju sagt att du inte ska berätta sånt för okända människor. Hon fortsatte med tillgjort arg röst. Han låtsades bara att han var lika gammal som du. Och vet du vad han har gjort nu? Han har kommit hit, brutit sig in och mördat oss båda. Bara för att han så gärna ville träffa dig. Huvudna försvann i dörren och istället dök en man med kladdig vindjacka på sig upp. Kalle såg att han höll föräldrarnas huvuden i händerna och skrek för livet. Mannen släppte huvudarna på golvet, tog fram en kniv och gick fram till Kalle. Nu pep även min son till. Han hade händerna över ansiktet och stirrade förfärat på mig. Men historien var inte slut än. Efter några timmar fortsatte jag med blicken fäst i min sons ögon. Hade pojkens skrik tystnat och han gnydde bara. Då hörde mördaren hur en bebis skrek i rummet bredvid och tog ut sin kniv ur Kalle. Det här skulle bli speciellt. Han hade aldrig mördat en bebis förut. Medhjälparen 23 lämnade Kalle att dö och följde skriken till barnkammaren som en målsökande missil. Väl där gick han fram till spelsängen och plockade upp bebisen i sina armar. Han gick fram till en bänk för att lägga ner den men då tystnade bebisen och tittade på honom. Bebisen låg mot mördaren och gav ifrån sig ett kurrande skratt. Medhjälparen 23 stannade upp. Han hade aldrig hållit i en bebis förut. Men lyckades ändå vagga och väga bebisen i sina händer som vore han värsta proffset. Han torkade av sig blodet på filten och strök bebisen ut med kinden. Hej där, sötnos, sa han. Han kände den vanliga brinnande vreden och hatet smälta och förvandlas till något annat. Något han aldrig känt förut. Tillgivenhet. Så tog han bebisen i armarna, lämnade huset och gick hem med den. Så döpte han bebisen till William och uppfostrade honom som sin egen son. Nu var berättelsen klar och jag tittade triumfatoriskt på min son- han hyperventilerade och stammade mellan andetagen fram. Men, pappa, jag heter William. Jag skrattade, gav honom en sån där klassisk pappablinkning och rufsade honom i håret. Klart du gör, sötnos, sa jag. William hoppade upp på fötter och sprang gråtande upp för trappan till sitt sovrum. Men innerst inne tror jag att han tyckte om min berättelse. Sist i veckans avsnitt hörde vi Ludvig Josefsson läsa spökhistorien jag berättar för min son, skriven av Reddit-användaren Ovenfriend. Letar du efter någonting nytt att lyssna på? I P3-podden Hypoteket pratar Tiffany Kronlöv, känd från SVTs fullpatte och Emanuel Sidea, affärsjournalist om pengar. Vad gör vi med dem och vad gör med oss. Om du är nyfiken på det på försäljningen av Eiffeltornet på om du måste dricksa och varför och vad dina kläder säger om din plånbok, missa inte hypoteket. Finns där poddar brukar finnas. Och med det sagt så är det min tur att säga att du har lyssnat på Creepypodden med mig Jack Werner.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 Vi finns naturligtvis på Facebook. Där heter vi Creepypodden. Tack för att du har lyssnat.